și ei, duhul nostru-l pune. Cartea lui Isus, el ni-ți-a adus. Să și deșteve noi, harul vie. Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 1 și 2. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei. Ajuns în Corint, Sfântul Apostol Pavel s-a îndreptat după obiceiul său către cartierul evreiesc fiindcă în acest oraș al lui Belial și Mamona nu lipseau evrei. Din contră, mai ales în urma decretului din anul 49 după Hristos, dat de Claudiu pentru expulzarea lor din Roma, erau foarte numeroși. Marele slujitor al lui Cristos a aflat locuință în casa unui iudeu, făcător de corturi numit Aquila, venit de curând de la Roma cu soția sa Priscila. După origine ei erau din Pont, Asia Mică. Cum au primit credința creștină acești iudei nu știm. Probabil în Roma, venind în legătură cu iudeii creștini. S-au alipit prin credința de Domnul Isus Hristos. Biserica din Roma a fost întemeiată de iudeii care veniseră în Ierusalim la sărbătoarea cinzecimii și care la vorbirea lui Petru au crezut în Domnul Isus și au fost botezați. Întorcându-se la Roma, au trăit după cum au fost învățați de apostoli. Sfântul Apostol Pavel, sub călăuzirea Duhului Sfânt, după ce a cunoscut această familie creștină, s-a împrietenit cu ei și au locuit împreună, mai ales că practicau aceeași meserie, făcători de corturi. În istoria bisericească mai găsim numele de Aquila din Pont, care a tradus Vechiul Testament în limba greacă, o traducere mult mai bună decât Septuaginta, dar acesta a trăit cu 100 de ani mai târziu. Spunem acest lucru pentru că unii fac confuzie de nume. Se crede însă că acest al doilea, Aquila, ar fi fost nepotul primului Aquila. De Aquila și Priscila, Sfântul Pavel nu s-a mai despărțit mult timp. Din Corint, după aproape doi ani, au plecat împreună în Efes, unde au lucrat cu spor pe ogorul Evangheliei Domnului Isus, pentru că în casa lor se adunau credincioșii. Când Marele Apostol scrie epistola către romani, Aquila și Priscila erau în Roma, apoi îi întâlnim din nou în Efes, când Pavel scrie ultima sa epistola. Gânduri duhovnicești Acolo a găsit un iudeu. Când găsim un adevărat iudeu, adică pe cel care laudă pe Domnul, căci acesta vine de la numele Iuda, care înseamnă lăudat fie Domnul, să ne împrietenim cu el și să lucrăm împreună pe ogorul Domnului Isus. Chiar și însemnătatea numelor are un frumos înțeles duhovnicesc. Acuila înseamnă vultur, iar Priscila înseamnă strașnic și exact. Cine este vultur în trăire, adică înălțat din cele de jos și exact și strașnic în vorbe și fapte, este un om de caracter duhovnicesc cu care te poți și în lucrare. Acuila și Priscila, pentru Sfântul Apostol Pavel, au fost un dar al Harului lui Dumnezeu în vederea marei lucrări a vestirii Evangheliei lui Hristos între neamuri. Acuila de neam din pont Oriunde ai locui pe fața pământului Trebuie să știi de ce neam ești Dacă ești de neam din Dumnezeu Să nu-ți fie rușine să mărturisești lucrul acesta Și mai ales să dovedești din trăirea ta acest lucru De fapt, aceasta este menirea noastră Dacă suntem născuți din nou din Dumnezeu Adică creștini adevărați Cu ochii Duhului prive.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 Versetul 3. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Aquila și Priscila, acești soți credincioși, n-au plecat de bunăvoie din Roma, ci după cum s-a arătat în versetul dinainte, împăratul Claudiu i-a silit. Dar nici Claudiu n-a făcut lucrul acesta de la el, ci Dumnezeu l-a silit să dea edictul expulzării evreilor din Roma ca să se împlinească planul său și anume... Pavel, apostolul neamurilor, trebuia să vină în Corint ca să, ca să vestească Evanghelia, iar Aquila și Priscila, veniți mai devreme aici, trebuiau să-l găzduiască în casa lor. Acești soți credincioși au fost prinși în planul harului lui Dumnezeu și puși la lucrarea Evangheliei. Ca început a fost găzduirea lui Pavel în casa lor. De aici se desprinde marele adevăr. Când ajuți pe un slujitor deosebit al lui Hristos, Ajuți lucrarea lui pe pământ. Aquila și Pristila erau făcători de corturi, iar Pavel avea și el același meșteșug. La evrei era bunul obicei ca toți cei care învățau în școli înalte să învețe și o meserie. Așa a învățat și Saul din Tars când făcea studii înalte la Ierusalim. Un înțelept evreu spunea, studiul legii e bun numai alături de o meserie civilă. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, nimeni dintre cei care au o meserie să nu se rușineze, ci aceia care se hrănesc fără trudă și trândăvesc să fie rușinați. Și fiindcă aveau același meșteșug, a rămas la ei. Cei care au aceeași credință, aceeași ocupație și aceeași țintă se apropie unii de alții, rămân împreună, devin o unitate și apoi lucrează cu râvnă în același ogor pentru aceeași țintă. În înțeles duhovnicesc, toți răscumpărații Domnului Isus, toți cei născuți din nou au același meșteșug, ca și mântuitorul lor, adică să fie lumina lumii, să propovăduiască adevărul Evangheliei, lucrând în felul acesta la facerea cortului lui Dumnezeu în care trebuie aduși oamenii. Domnul Isus, prin jertfa lui, adună pe toți păcătoșii lui Dumnezeu în împărăția lui, iar noi, urmașii săi, suntem împreună lucrători cu el. Văd Harul într-un nou veșmânt necunoscut în lume Și-n minte noul legăm, îl văd în toate cum e. Iisuse, credința mea, Iisuse, nedejdea mea, Iisus iubirea mea, Ești viața mea, ești ea, ești ea. Versetul 4. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Sfântul Apostol Pavel, sub călăuzirea Duhului Sfânt, când ajungea într-o localitate, căuta mai întâi un loc potrivit pentru propovăduirea Evangheliei și apoi se îngrija de celelalte lucruri. Sinagoga iudeilor era locul cel mai potrivit pentru începerea lucrării și cât timp se putea lucra, se folosea de acest loc. Când însă lucrarea Evangheliei era primejduită, părăsea sinagoga și căuta alt loc pentru lucru. Vorbirea Sfântului Apostol Pavel în sinagogă era în fiecare zi de sabat, adică în ziua când se strângeau iudeii, și era o vorbire înflăcărată și stăruitoare ca să înduplece pe toți care l-ascultau. În această lucrare, acest mare slujitor al lui Hristos punea tot focul ființei lui ca să poată atrage sufletele la mântuire. Cum suntem noi pentru Domnul Hristos și pentru Evanghelia Lui? Cum vorbim noi cu sufletele care sunt în preajma noastră? Dacă noi nu ardem, nu aprindem pe nimeni. Adevăratul creștin este focul lui Hristos pe pământ și focul naște foc, creștinul face creștini. În fiecare zi de sabat și în dupleca pe iudei și pe greci. În înțeles duhovnicesc pentru adevăratul creștin, fiecare zi este sabat, adică o dihnă, deci o zi potrivită pentru mărturisirea Domnului Isus Hristos pentru a îndupleca pe oameni să se întoarcă la el și să-l primească prin credință ca mântuitor al lor. În înțelesul acesta, Sfântul Pavel sfătuia pe Timotei ucenicul său, 2 Timotei 4,2 Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Lumina acea de după vân e taină-n strălucire, privind cu Duhul ne ia de orice rătrăcire. Iisuse, credința mea, tu nedejdea mea, te iubirea mea, ești viața mea, Ești ia, ești ia. Versetul 5 Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Isus este Hristosul. Sila și Timotei, acești frați prea iubiți și tovarăși devotați ai Sfântului Apostol Pavel în lucrarea Evangheliei, au venit din Macedonia, încărcați cu ajutoare și cu vești bune de la sfinții de acolo, așa încât inima marelui Apostol s-a înviorat, iar grija trupului, această povară i s-a luat și astfel n-a mai fost nevoit să muncească pentru pâinea trupească, ci s-a dedat în totul propovăduirii Evangheliei așa cum de fapt a fost chemat de Domnul Iisus. Din cele de mai sus înțelegem că Sfântul Apostol Pavel a știut ce e lipsa și chiar famea trecând în multe ocazii prin această stare. Din epistolele 2 Corinteni 11 cu 9 și 1 Corinteni 4, 11 și 12 sau 9 cu 4 aflăm lucrul acesta. El a muncit cu mâinile sale pentru a nu fi socotit interesat în slujba Evangheliei, Așa cum citim în Faptele Apostolilor 20 cu 34, 1 Corinteni 9 cu 12, 2 Corinteni 7 cu 2, 1 Tesaloniceni 3 cu 9, în felul acesta a putut să se apropie atât de iudei cât și de greci sau de alte neamuri. După sosirea iubiților săi tovarăși de lucru Sila și Timotei, Sfântul Apostol Pavel s-a îndreptat mai mult spre iudei, adeverindu-le că Isus este Hristosul. Cât de mare însemnătate au ajutoarele din partea fraților pentru slujitorul lui Hristos. Apostolul neamurilor a simțit din plin lucrul acesta. Sila și Timotei au fost pentru Pavel, ceea ce a fost Hur și Iosua pentru Moise, care se ruga pentru biruința poporului. I-au sprijinit mâinile. Adevăratul creștin nu stă nepăsător când vede că unul din slujitorii Domnului Isus poartă poveri mai grele în lucrarea Evangheliei, ci pune umărul, punga și talentele să tragă la acest joc binecuvântat. Pavel se deda în totul propovăduirii. În măsura în care putem să ne dedăm în totul propovăduirea Evangheliei, nimic nu-i mai presus ca aceasta. Cine însă face o meserie din propovăduirea Evangheliei, nu are Duhul lui Hristos, ci se află într-o stare de păcat. Și dovedea că Isus este Hristosul, nu numai să vorbești despre Isus ca persoană istorică, dar să dovedești că El este Hristosul, adică unsul lui Dumnezeu, să împlinească slujba de mântuitor. Aceasta se cere de la tine și de la mine, fratele meu, dacă mărturisim că suntem mântuiți. Numai cine e convins de un adevăr convinge și pe alții. Adevărul dumnezeiesc cu privire la mântuirea omului prin credința în Domnul Isus Hristos, în jertfa lui răscumpărătoare, este un adevăr matematic, 2 plus 2 egal cu 4. Aici, pentru adevărații credincioși, nu trebuie să fie nicio despărțire. Matematica n-are secte, ea fiind o știință perfectă. Toate sunt demonstrabile. Sfântul Apostol Pavel, ca unul care nu urmărea alt interes pe pământ decât interesul lui Hristos, adică mântuirea sufletelor, întrebuința tot timpul și toate puterile lui fizice și spirituale pentru acest scop. El nu se vestea pe sine și nu făcea din Evanghelie un soclu pentru ca să-și pună numele său. Orice întrebuințarea a numelui meu, spunea Luther, este o badjocură adusă cuvântului lui Dumnezeu. Atât în numele oamenilor alăturate de Evanghelie, cât și alte lucruri adăugate frânează biruința adevărului. Cu toată dreptatea, spunea marele savant Einstein, dacă se purifică iudaismul prorocilor și creștinismul așa cum l-a propovăduit Iisus Hristos de toate adaosurile ulterioare, îndeoseb de popie, rămâne o învățătură care este capabilă să vindece toate relele sociale ale omenirii. Este datoria fiecărui om de bună credință să se străduiască în continuu, în micul său univers, să facă din această învățătură cu adevărat umană o forță vie, dacă el face un efort cinstit în această direcție, fără a fi strivit și călcat în picioare de contemporanii săi, el se poate considera fericit împreună cu comunitatea căreia îi aparține. Am încheiat citatul. Ca să dovedești că Isus este Hristosul lui Dumnezeu, trebuie să-i trăiești învățătura, iar viața lui să se vadă limpede în toată ființa ta. Sfântul Apostol Pavel, întemeiat în trăirea lui, zicea limpede, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. O, Doamne, ajută-mi să-ți prin Duhul, prin credință, lumini și aici nu se văd din tainica ființă. Iisuse, credința mea, Iisuse, nedejdea mea, Iisuse, iubirea mea, Ești viața mea, ești ea, ești ea. Versetul 6 Fiindcă iudeii se împotriveau și îl bazocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis Sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Nu poți rămâne tot timpul în mijlocul celor care resping adevărul cu privire la Domnul Isus ci trebuie să te duci mai departe. Să fim însă cu cugetul împăcat, că am întrebuințat toate mijloacele ca să le înfățișăm limpe de adevărul. În Corint, Sfântul Apostol Pavel s-a îndreptat mai întâi spre iudei, că ei pricepeau mai ușor vorbirea lui despre Dumnezeu și despre cuvântul lui, întrucât aveau legea lui Dumnezeu dată prin Moise, unde se amintea despre Marele Proroc, Mesia, care va veni. Iudeilor, acestor oameni religioși, le-a vorbit el despre Mântuitorul Isus Hristos, cel prezis de proroci. Dar ei, în împietrirea lor, se împotriviau adevărului și au început lupta cu Marele Apostol. Religia pe care o moștenești de la părinți, care nu te costă nimic, adică nu ai o întâlnire personală prin credință cu Hristos, care n-a venit în inima ta printr-o cercetare adâncă a lucrurilor, te duce la împietrire, la o formă de evlavie, la o lene spirituală, din care nu-ți place să fii deranjat. De aceea aperi cu toate mijloacele ceea ce ai moștenit de la părinți. Un înțelept spunea, cea mai mare durere e aceea care nu te mai doare. Când nu te mai mustră cugetul, să vârșești toate păcatele. Sensibilitatea cugetului însă se păstrează prin curăție, iar curăția o lucrează numai adevărul. Fără adevăr, cugetul devine piatră. Un proverb arab zice: Oricât ai fierbe o mână de pietre, nu se să iasă din ea o mâncare. Un filozof creștin, Soren Kierkegaard, spunea: Nu-ți desăvârșești personalitatea decât însușindu-ți mai întâi adevărul, oricare i-ar fi vestitorul, măgărița lui Balam, un prostănac vrednic de râs, un apostol sau un înger. Același filozof zice mai departe, în lumea trupului regula este că poți pieri de mâna altuia, în cea spiritului nu poți pieri decât prin tine însuți, nimeni în afară de tine nu te poate distruge. Iudeii din Corint, ca toți iudeii de pretutindeni, nu doreau adevărul, ci ei apărau religia moștenită care nu-i deranja în afacerile lor pământești. Calea Domnului Iisus Hristos cerea lepădare de sine, cerea purtarea crucii, lucru pe care ei nici nu doreau să-l audă. Ca și iudeii din Ierusalim care au răstignit pe Domnul Iisus, așa erau și iudeii aceștia față de Pavel. Ei voiau mântuirea, dar fără nicio schimbare a religiei lor. Ori așa ceva pe calea Domnului Iisus Hristos nu se poate. Un proverb glăsuiește, oricât ai bate măgarul, cal nu se face. Omul firesc născut din Adam, prin educație religioasă, fără naștere din nou, nu se schimbă. Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis, Sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Domnul Iisus a venit mai întâi la Aisei, adică la poporul ales al vechiului legământ, dar Aisei nu l-au primit. Faptul că nu l-au primit nu a împiedicat împlinirea planului lui Dumnezeu cu privire la mântuirea lumii și la alegerea bisericii, care va duce Evanghelia mântuirii până la marginile pământului. Iudeii, respingând conștient adevărului lui Dumnezeu, au îndepărtat harul rânduit în primul rând lor. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, scrie la fapte 13 cu 46. Zice un proverb persan, Acul a cosut pentru toți și el însuși a rămas gol. Prin iudei, poporul lui Israel, a venit adevărul despre Dumnezeul cel adevărat, dar ei nu au vrut să primească tot adevărul lui Dumnezeu, care le putea da mântuirea. De aceea Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor. Cine bate cu pumnul în masa de marmură spune un înțelept, își strică mai curând pumnul decât masa. Ca și prorogii de odinioară, când poporul nu le primea cuvântul pe care Dumnezeu îi trimisese să-l spună, ei erau nevinovați de păcatele poporului, tot așa și Sfântul Pavel era nevinovat de împotrivirea iudeilor. El și-a scuturat hainele și le-a zis, Sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. Iudeii se împotriveau lui Pavel și îl batjocoreau, dar el era curat față de ei, le-a dorit binele, dar ei nu au vrut să-l primească. De acum încolo mă voi duce la neamuri. strigă vulturului să se coboare de pe stâncă și se va înălța în văzduh. Iudeii nu mai primit pe Pavel în sinagoga lor, dar Dumnezeu l-a trimis la neamuri, adică la o lărgime neînchipuit de mare și l-a înălțat dincolo de norii urii naționaliste și religioase ale unui singur popor. Din înălțimile luminii cerești, acest mare slujitor al lui Hristos, vestea tuturor locuitorilor pământului adevărul Evangheliei veșnice. Slujitor al lui Hristos, fratele meu, când oamenii nu te mai primesc într-un loc ca să le spui adevărul Evangheliei, nu te neliniști. Dumnezeu îți deschide un câmp de lucru mult mai mare și mai înalt. Lucrarea este a lui și el nu te va lăsa fără lucru să fii sigur de adevărul acesta. Slăvit să fie Domnul!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 a venit la ei și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Isus este Hristosul. Fiindcă iudeii îi se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis,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 Cu ochii Duhului privesc spre mâinele ce vine, Și prin credință mă stăresc să spre El mai bine. Iisuse, credința mea, Iisuse, nădejdea mea, Iisuse, iubirea mea, ești viața mea, Ești ea, ești ea. Văd Harul într-un nou veșmânt, Necunoscut în lume, și minte noul legământ, Îl văd în toate cu e. Iisuse, credința mea, Iisuse, medejdea mea, Iisuse, iubirea mea, Ești viața mea, ești ea, ești eu. Lumina cea de după vân, e taină în strălucire. Privind cu Duhul ne ia mă spăl de orice rătăcire. tu te credința mea, Istu, dea mea te iubirea mea, ești viața mea, ești ea, ești ea. O ne ajutăm să trevăr prin Duhul, prin credință. Lumința aici nu se văd din Tainica Sintă. Iisuse, credința mea, Isuse mădejdea mea, Isuse iubirea mea, Ești viața mea, ești ea, ești ea. Ca să-ți și mai frumos, Mai sfânt și mai curoadă, Și chipul tău mai luminos. În mine să te poată. Iisuse, credința mea, Iisuse, mădejdea mea, Iisuse, iubirea mea, Ești viața mea, Ești ea, ești ea.